Лишаючи хати, родини і плачучі сім'ї, йшли вони від наруги, від покатоличення, аби відстояти свою волю і гідність, довести, що вони є люди. Нічними манівцями, гуртами з п'яти-шести чоловік, тому чи певно, як до колишнього княжого сотника недовіру, посполиті все-таки добивалися до наливайка і ставали під його руку. І, хоча відваги, спритності й товариськості їм не треба було б позичати, Наливайко знав, що з таким недосвідченим у військовій справі розгніваним людом виступати проти найсильнішої в Європі армії речі Посполитої діло пропаще. Та, дивлячись сіромахам в очі, Наливайко і слово не міг зронити, аби відрадити їх від того, за чим вони до нього прийшли. З ними Наливайко мусив знати, на що він іде. І він це знав і не боявся нічого. Він вірив своєму війську, яке воно в нього є. А Сірома, відчуваючи це, беззастережно довірилася йому. За повстанський рік наливайко побачив, як з його сумної голоти зробилися воїни. З неповоротких і вайлуватих учорашні натяги перетворилися на бийстроких, обережних, хитрих, кмітливих, розсудливих і гнучких у боях вояк. Дивлячись на них з берега, Наливайко думав, хто ще мав таке військо, яке має сьогодні він? Військо, якому ніхто нічого не платив, не давав ні зброї, ні харчів, ні коней, ні чобіт, ні сукна на одяг. Добре знаючи польську, литовську, австрійську і угорську армію, Наливайко на, на самохіть, порівнював з ними свою голоту і майже щасливо всміхався. Та хто з його війська знав, проти кого вони повстали? Ніхто з них не міг собі і уявити, що Польща – це найобширніша в Європі країна, в державному оберті якою були не лише Балтійське море і не лише золота, невичерпна від Львова, Києва і далі на схід Україна, а й об'єднана з нею Литва та Білорусь. На північному ж сході державний польський коронний погляд жадібно-пильно і твердо лежав на Московському царстві, а на півночі і заході від її власних земель річ Посполиту слухалися і тремтіли Швеція та Саксонія. З Південного Заходу – Запенін, до речі, Посполитої Славдари і послів Папа Римський Клементій VIII. Була ще правда у цім неосяжному коронному польському просторі вільним та задрібним щоб на нього серйозно дивитись, острівком на понизі Дніпра історично ще зовсім молоденька Запорізька Січ. Рік у рік Січ тільки та й робила, що рубалася з татарами. Татари шарпали Україну. До того ж, поміж собою і Незалежною Козацькою Республікою на Дніпрі Річ Посполита тримала добре оплачуваних з казни так званих реєстрових козаків-українців. Вони були у неї на службі. На самому ж від себе півдні По Дунаї, Молдові і Чорномор'ю річ поспалита давно, як і тепер схоплювалася з найменш могутньою отоманською портою Туреччиною. Саме там у Молдові, коли нелевайко підняв повстання і стояли проти Туреччини основні польські сили. Спочатку ні король Жихмонд, ні коронний канцлер Ян Замойський, ні досвідчений полководець Станіслав Жолківський не звертали на сотника князя Василя Остроського якоїсь особливої уваги. Побавиться, мовляв, хлопство, полоскоче, як на те заразом і татар, та й порозходиться по домівках. маючи світову велич таку ж економіку, релігію і гонор, через який кожен шляхтич вважав себе в умі королем? Хто з не міг тоді передбачити, що вслід за Неливайком через яких-небудь п'ятдесят років прийде Богдан Хмельницький, і справді непереможна річ посполита захитається від козацтва і почне розвалюватись. Тоді проте навіть подумати не міг ніхто, аби хтось і сказав тодішній польській військовій еліті, що таке дійсно станеться, і всього-навсього через 50 літ вона б заважала, що їй приснився не той сон. Та Наливайко вже був, і з нього все почалося. І сьогодні Станіслав Жолкевський упевнився, що наливайкове військо так просто батогами не розженеш. А козаки, хто по пояс, хто по шию в воді, товклися та бовтались біля коней. Вони гралися з ними. Хто опливав свого бахмата і кликав його на новеньке ім'я, хто підпірнав йому підживити знову заходжувався чистити й мити. Підбряклими від роз'юшеного носа очима Сашко Шостак ширяв берегом межикіньми. І на Ливайкові стало видно, що саме Сашко шукав. Він шукав, вистежував того з білим під горлям татарського жеребця, за якого йому і перепало, темним, набухлим поглядом шостак обмацував кожну розіскрену в водяних бризках кінську душу. Може, Северине, я спустився б на берег, пройшовся та наглянув, аби хто з козаків часом та не втопився. Наливайко кинув на шостака оком. «А чого ж, Сашко, піди? Тільки що ж ти такими своїми сліпами побачиш?» «Побачу. Ще й як. Це вони у мене запливли тут. А як зійду на берег до води, вони у мене самі розплющаться. Тільки дивись». Та не встиг Сашко ступити і кроку, як його затулені синцями очі стали Ширшити і розплющуватись. Загорбав напрямку до табору, на сухих колихливих шиях випхалося і стало рости та підійматися десятеро гадючих голів. Самого драконового тіла ще не було видно. Та й його хижі голови повільно вже наближались і роззиралися по боках. «Пане гетьмане, і ви всі святі!» – раптом чомусь саме так заговорив сполотніли Сашко – ви лише подивіться, що загадане на нас ліза. Гармати! Де наші гармати?» Молоди наливайки в свати кінь під оливкою захропли і подалися назад. Лише Петро й Коріпочка, придивившись до десятиголової гідри, лишилися, як були. А чудовисько вищало і і наповзало. Його жовто-сірі голови почали, як з дерева гілля, розгалужуватись, наче вони мали намір охопити весь наливайків табір».